Hälsning. Verserna 1 till och med 3. 1 Från den gamle till den utvalda frun och hennes barn som jag i sanning älskar och inte bara jag utan alla som har lärt känna sanningen. 2 Vi älskar dem för sanningens skull den förblir i oss och ska vara med oss för alltid. 3 Nåd, barmhärtighet och frid från Gud Fadern och från Jesus Kristus Faderns Son ska vara med oss i sanning och kärlek.